פרק י"ג ויהי אחרי כן, ולאבשלום בן דוד, אחות יפה, ושמה תמר. ויאהבה אמנון בן דוד. ויצר לאמנון להתחלות. בעבור תמר אחותו, כבתולה היא. ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה. ולאמנון רע, ושמו יונדב, בן שמעה אחי דוד. ויונדב, איש חכם מאוד. ויאמר לו, מדוע אתה ככה דל בן המלך בבוקר בבוקר? הלא תגיד לי. ויאמר לו אנון, את תמר, אחות אבשלום אחי, אני אוהב. ויאמר לו יונדב, שכב על משכבך והתחל. ובא אביך לראותיך, ואמרת אליו, תבונה תמר אחותי, ותברייני לחם, ועשתה לעיני את הבריה, למען אשר אראה, ואכלתי מידה. וישכב אמנון, ויתחל. ויבוא המלך לראותו, ויאמר אמנון אל המלך, תבונה תמר אחותי, ותלבב לעיני שתי לביבות, ואברה מידה. וישלח דוד אל תמר הביתה, לאמור, לכינה בית אמנון אחיך.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 כי לא יעשה חן בישראל, אל תעשה את הנבלה הזאת. ואני, אנא אוליך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל. ועתה, דבר נא אל המלך, כי לא ימנעני ממך. ולא אבה לשמוע בקולה, ויחזק ממנה, ויענחה, וישכב אותה. וישנאה, אמנון, שנאה גדולה מאוד. כי גדולה השנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהיבה. ויאמר לך אמנון, קומי לכי. ותאמר לו, על אודות הרעה הגדולה הזאת, מאחרת אשר עשית אימי לשלחני. ולא אבה לשמוע לה. ויקרא את נערו משרתו, ויאמר, שלחונה את זאת מעליי החוצה. ונעול הדלת אחריה, ועליה כתונת פסים, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים, ויוצא אותה משרתו החוץ, ונעל הדלת אחריה. ותיקח תמר אפר על ראשה, וכתונת הפסים אשר עליה קרעה, ותשם ידה על ראשה, ותלך הלוך וזעקה. ויאמר אליה אבשלום אחיה, האמינון אחיך היה עמך, ואתה אחותי החרישי אחיך הוא, אל תשיטי את לבך לדבר הזה. ותשב תמר ושומיימה בית אבשלום אחיה. והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה, וייחר לו מאוד. ולא דיבר אבשלום עם אמנון,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 ילך נא המלך בעבדיו עם עבדיך. ויאמר המלך אל אבשלום, אל בני, אל נא נלך כולנו, ולא נכבד עליך. ויפרוץ בו, ולא אבל הלכת, ויברכהו. ויאמר אבשלום, ולא. ילך נא איתנו, אמנון אחי. ויאמר לו המלך, למה ילך עמך? ויפרוץ בו אבשלום, וישלח איתו את אמנון, ואת כל בני המלך. ויצו אבשלום את נעריו לאמר, ראו נא כתוב לב אמנון ביין, ואמרתי עליכם, הכו את אמנון, והמיתם אותו, אל תיראו, הלא, כי אנוכי ציוויתי אתכם, חזקו ויהיו לבני חיל. ויעשו נערי אבשלום לאמנון, כאשר ציווה אבשלום, ויקומו כל בני המלך, וירכבו איש על פרדו, וינוסו. ויהי המה בדרך, והשמועה באה אל דוד לאמור, היכה אבשלום את כל בני המלך, ולא נותר מהם אחד. ויקום המלך, ויקרא את בגדיו, וישכב ארצה, וכל עבדיו ניצבים כרועי בגדים. ויען יונדב,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 ויברח אבשלום, וישא הנער הצופה את עיניו, וירא, והנה עם רב הולכים מדרך אחריו מצד ההר. ויאמר יונדב אל המלך, הנה בני המלך באו, כי דבר עבדך כן היה. והיא ככלותו לדבר, והנה בני המלך באו, וישאו קולם ויבכו. וגם המלך וכל עבדיו, בכו בכי גדול מאוד. ואבשלום ברח, וילך אל תלמי בן עמיהוד, מלך גשור. ויתבל על בנו כל הימים. ואבשלום ברח, וילך גשור, ויהי שם שלוש שנים. ותכל דוד המלך לצאת אל אבשלום, כי ניחם על אמנון, כי מת.